digitális kultúráról érthetően a DTM-ben. Folytatjuk a DTM-et Justin a Képes Gáborral és vendégünkkel Damsa Andréjel, akinek most sikerült elmondanom a nevét. Még pedig azzal folytatjuk, kedves Viktor, hogy itt van egy ötödik személy is, aki legalábbis itt lebek közöttünk. Egy nagyon szofisztikált szeméről van szó. Mes mesélj elről. Hol találtad meg őt? Kire gondolunk pontosan most lehet, Szerelem volna lényeg. Toy a, hát, a fonalat. Mondhatnánk azt is. Igen. Erika. Erika. Erika, Erika,. Pontosan. Erika. Igen, hát Erika, ugye most kikiáltották őt a legszofisztikáltabb élő robotnak gyakorlatilag. Aki egyébként egy tévésorozatban tűnik föl. Így van, a, a National Geographicnak van egy hatrészes minisorozata, és Erika. Lesz az egyik résznek a sztárja. Ő gyakorlatilag egy olyan rendkívül humanoid emberi külsejű robotlány, aki már az Enkenivelinek a, a különösség völgyének a mélyén. Lakik. Ez a különösségvölgye, ez akkor jelentkezik, amikor egy nagyon robot külsei robot elkezd emberi külsőt ölteni. Elérkezik egyszer csak egy határna, ott indul a különösségvölgye, Mondom annak, aki ezt esetleg még nem ismerni, ahonnan nagyon kényelmetlenül kezdjük magunkat érezni, vagy egyre kényelmetlenebbül kezdjük magunkat érezni, ahogy egyre jobban hasonlít ránk ez a, ez a robot. Ezt sokan vizsgálják, sokféle teória van lép föl ez a jelenség, de elkezdünk bizonytalanná válni, és annál a pontnál, ha már nem tudjuk megítélni, hogy ő most valójában tényleg robot vagy pedig. Ember berrel beszélgetünk, ott, ott egészen, egészen mi is egészen különösen érezzük magunkat ettől, ezt a hatást pár perc múlva meg is nézzük majd mi is személyesen egészen közelről, de először szerintem nézzük meg azt, hogy hogyan működik Erika. Oké, okay, vagy hogyan él ő. Az első felvételben ugyanis egy igazi interakcióra kerül sor egy ember és Erika között. It's nice to meet you, Ignacio. Ők most so, csak bemutatkoztak egymásnak, de mi történik itt? Igen, Henla. itt Ignációval uh, beszélgett It's Erika, cool és a Ignáció egy uh, reakcióit vizsgálja, illetve uh, poénkodik vele, ironizál, tehát olyan reakciókat ad, ami ami, uh, ami robottól szokatlan. Azt, az szó szerint azt, ez egy nyelvi, angol nyelvi poén, Ignáció elmeséli, hogy a Kanadából való, mire Erika reagál rá, és a mondat végére ezt egy t Tehát nem mi, tudom, <tosz> milyen jó neked, Ignáció, ey, és ezt hogy ejt, ezt az angolban a kanadaiak használják jellemzően. Hát ez egy kanadai kiszólás, kanadai típusú kiszólás, és sehol máshol a világon nem teszi az angol mögé azt bárminek, hogy ey. És ettől Ignáció nagyon meglepődik, hát na hát ez az Erika, milyen kis szofisztikkal, milyen raffinett. Őszintén szólva, azért ezen a felvételen még látszik, hogy ilyen baba-szerű. Mimikával van, meg a, a mimikával mert azt mondják, hogyha egy robot már túlságosan hasonlít az emberre, de, de még azon Annyira... nem olyan, abban van valami olyan zomboid. Tehát szerintem ő még ezen a bizonyos völgyön innen van. Igen, egy kicsivel még valószínűleg ő, ő innen van. Ami nagyon, nagyon érdekes, és ugye, ha már itt a japán japán és a japán tudományos és technológiai hivatal egyik legfőbb fejlesztése, méghozzá az a fejlesztés, amire Japánban a legtöbbet költenek. Tehát azt most képzeljük el, ugye, az, az egy egészen magas összeg lehet, noha nem tudom nektek számszerűsíteni. És úgy hívják erikának a projektjét abból a neve, hogy Exploratory Research for Advanced Technology, vagyis kutató, felfedező kutatás a fejlett technológiák iránt, aminek ugye a rövidítése az Erátó. És Erató ugye a, a, egy, egy görög múzsa, hát mi járhat a japánok, fejébe, amikor Erikát Erátó projekt keretében fejlesztik. Erától a szerelem múzsája. Eh, most hagyd ne menjünk használati esetekbe bele. De pont ez az a pont, ahol mutassuk meg a másik képsort Erikáról egy And videófelvételen, mert ugye a National Geographic Operatőre közelről is be mutatja Erik arcát. Ugye itt a, a szem hogy a, a mozgásánál látszik ez a kicsit darabosság, meg a nyakát is körbefordítja. So de majd figyeljetek, ahogy mindjárt majd rányink néz, vagy felénk néz. És közben egyébként egy pillanatra lehet is látni az igazgató aki a kutatóközpontban irányítja a fejlesztést. Ugye, és Éppen arról beszél, hogy nekik miért fontos az, hogy emberszerű legyen ez a robot. És én még, még egy dolgot megtettem ezzel a felvétellel, kimerevítettem egy pillanatot, amit most mindjárt meg is nézünk, hogy Erika így néz ránk. Hát itt tökéletesen, mint egy ember. Ugye? Hát Egészen összefoglálnám az Erató összefog összefog projekt keretén belül, belül fejlesztett Erika kimerevítve így néz ki. <laughs> No, hát robotcsaj után következzen egy robotmacska, mert ez is egy témánk volt múltkorában, hogy milyen, amikor a robot robotkutya találkozik először az igazi kutyával. Most egy olyan összeállítást látunk, amikor először találkozik a robotmacskával az igazi macska. Láthatjátok, mi be is van csomagolva, tehát ez melyik egy kereskedelmi termék, a RoboCat, vagyis a robotmacska. Hát vannak itt stoikus nyugalommal figyelő macskoszok, és vannak olyanok is, akik persze kíváncsian közelednek, és figyeljetek majd a reakciókat, miképpen viselkednek a macskával. Becserkészés, van aztán itt ilyen gyanús odafigyelés is a macskára. Igen, szóval ezek ilyen jellegzetes macska mozdulatok, ahogyan ők reagálnak. A, ma a macskánk Keni völgynek a mélyén van, ezt, ezt levesztettük <gül> <én. gül> Letámadás egyébként nem volt. Pedig én azt vártam, hogy hát ha lesz olyan házi ragadozó, amelyik elkapja majd a robotmacskát, de hát a macskámat biztos megtámadta. <gül> <gül> Na hát ennyi fért a műsorunk harmadik részébe, és rövidesen folytatjuk a negyedik résszel. DTM A digitális világ érdekes.